Hej och välkomna alla lyssnare till Fightpodden. För er som inte vet, vi är en podcast som pratar om kampsporter med en inriktning mot MMA. Fast vi tar även upp nyheter som har hänt i andra kampsporter. Och era andra lyssnare, välkomna tillbaka. Idag ska vi prata ta upp ett nyheter om det senaste som har hänt i UFC-galan. Jag mot Ortega. Och vi ska även prata lite mer om den kommande galan. Vi ska ta upp lite grann om hur det ser ut med Alexander Gustafsson och ett uttalande som Nate Diaz yes har gjort. Men först här kommer nyheterna. UFC Fight Night resultat. Svansson mot Ortega. Kortet som var i lördags den 9 december. Early Prelims. Travis Gillis vinner på tredje rundan med en teknisk knockout mot Antonio Barja. Eh, Davis Ramos vinner mot tredje rundan på submission mot Chris grunge eh, Antonio Perez vinner mot eh, Luri Alacantra i tredje rundan med Decision. Prelims. Frankie Sench vinner mot eh, Merab Devici i tredje rundan mot Decision. Carl John de Thomas. Förlorade mot Alex Perez i andra rundan med en submission. André Sosmars vinner över Luke Sanders med en teknisk knockout i andra rundan. Alex Davis vinner mot Liz Karmusch i tredje rundan i decision. Main card. Benito Lopez vinner om tre decision mot Albert Mawls. Eric Anders vinner mot Mark Perus. I tredje rondan på Decision. Scott Holtzman vinner på tredje rundan Decision mot Daryl Horcher. Marilyn Morris vinner mot eh, Sterling på första rondan på 55 sekunder med knockout. Gabriel Benitez vinner rond tre med Decision mot Jason Knights. Brian Ortega vinner på rond två med en rear naked choke mot Cobb Swanson. Eh, Nästkommande gala i UFC är Lobby Lore mot Dos Anjos, som kommer vara lördag den 16 december. Det här var nyheterna. Gala vi fick se i lördags var en väldigt bra gala. Han hade väldigt många matcher och speciellt main matchen när Ortega avslutar Swanson. Swanson som är en veteran. Ortega avslutar den i andra rundan med en choke den killen har möjlighet att gå långt. Ortega har idag 13-0 i sin fight statistik Så den killen kommer gå långt tror jag. Det var verkligen en bra gala. För er som har missat den tycker jag de borde ta, ta, ta tag i och se den. Sen då, nästkommande gala som är då Lawler mot Tosanius. Det tror jag också kommer vara en bra gala och speciellt av huvudmatchen som är då Lawler mot Tosanius. De två killarna Riktiga fighter som båda två kämpar framåt. Så det kommer att få riktigt hårda krigare som kör med varandra. Så det tror jag har chansen att bli en riktigt bra match. Sen till Conor McGregor. McGregor har nyligen blivit rankad nummer ett i världen. Att ha största fanbasen som en sportfigur. Från sidan fansidet. Han gick upp 143 platser från i fjol och är rankad fem i världen under alla kategorier. Det är helt otroligt att en kille som levde på staten bara för några år sedan är idag en av världens mest kända sportfigurer. Det är få killar som kan göra sånt där. Sen då till Alexander Gustafsson. För er som inte vet, han skadade sig för några månader sedan och för han har ett nyckelbenet och har fått operera en platta för att hålla det på plats. Hans operation har gått bra. Och han gick ut på Instagram med att han ska dedikera januari för rehab av skadan. Och så han kommer tillbaka så fort som möjligt in till Octagon. Nate Diaz har gått ut med att han ska lämna UFC. För han ska gå till boxning för det är där pengarna han ligger, säger han. Det är tråkigt, för han var en väldigt rolig fighter att se. Det var allt jag hade att säga under kvällens avsnitt. och Jag vill tacka alla lyssnare för att ni var här och lyssnat. Jag hoppas att ni fortsätter att komma tillbaka och lyssna. Det var allt för mig ikväll. Tack och hej!